Hoofdstuk 54 Joosef sy angstige vraag aan Sirenius oor die aanwezigheid van Maronius Pilla, die geruststellende antwoord van Sirenius, die aankoms in Josef sy villa. Joosef het alles goed gevind en hy het in sy hart die meest rookvierig geloof vir hierdie ginstige wending van sy angstige besorgtheid. Maar toch het Maronius om 'n bykie gehinder want hy het nog steeds nie geweet wat hierdie vriend van Herodes nou eindelik hier gedoen het nie. Daarom het hy nog onderweg baie ongemerk na Sireneus geloop en om Sages gevraag. Edele vriend van die me mense, is die held wat daar voor u loop, die Maronius van Jerusalem nie? As hy dit is, hierdie vriend van Herodes, wat doen hy dan nou hier? Sou hy dalk inlichting van my gekry het en wil hy my hier opsoek en gevangen neem? O edele mense vriend, laat my nie langer in hierdie bang onzekerheid nie. Maar hier Sirenius het Joosef sy hand gegryp en het eveneens sagies aan hom gesê. O my beste verhewe vriend, koeste nie die minste vrees vir hierdie persoon, wat in die gewese gewees van Jerusalem is nie want vandag nog sal jy jouself daarvan kan oortuig, dat hy verreweg meer rede het om vir jou bang te wees, as jy vir hom. Want kyk, hy is nou glad nie meer gouverneer van Jerusalem nie, maar hy is nou soos jy omsien, my reelrechte gevangene, en sal sy plek nie weer inneem, voordat hy volledig genees is nie. Ek het om juist van wie jy jou ontwil saam geneem, Want toe hy kom oor die grievel daad in Palestina verhoor het, het hy voorgegeed dat hy jou en Miriam persoonlik ken, maar soos dit nou bly ken hy nog jou, nog jou vrou Miriam. En dit is al baie voortrek water op ons meele. Hy weet echter absoluut nie dat jy hier is nie, daarom moet jy jou ook op geen enkele manier verraai nie want hy verwag hier slechts een besondere wijse man, wat in hom sy innerlijke gedachte sal blootlee, en dit is niemand anders as jy self nie, want ek het hom volgens my verklaring saamgeneem geneem, so dat hy in jou die wijse man sal leer ken, en vir sy voordeel leer wat om daarmee te doen. Hy is daarom by voorbeeld al ontzettend bang vir jou, en is die oordeel volgens sy bleek gezicht, beslis al van mening dat jy die man sal wees wat ek uitgekies het. Laat hierdie paar woorde jou voorlopig gerust tel, later sal alles vir jou in die duidelike licht te sien wees. Joosef was baie bly om dit van Sireneus te hoor, en het heimlik Miriam en sy oudste sien daarvan op hoogte gestel, hoe hulle hulle self teender Maronies moes gedra, so daar vooral niks van die plannen van Sireneus verraai sal word nie. En so het hulle dan ook met geruste tree die villa bereik, en daar die maaltijd klaargemaak soos reeds vermeld was,